Щоб познайомити з ними читача, нам прийдеться спочатку сказати за організацію селянської молоді на Україні. Організацію, яка не має в собі нічого обрядового, але надзвичайно тісно зв'язана з розумінням весільних звичаїв. Парубки та дівчата кожного села, що досягли шлюбного віку, утворюють щось на кшталт товариства або двох товариств з отаманом та отаманкою на чолі, з правильними внесками тощо. Зорганізувавшись таким способом, молодь влаштовує вечірні збори. Літом на вулиці, похід із зв'яздою, колядки на різдво та досвідки і вечорниці з осені до весни. На цих останніх зборах, що трохи нагадують великоруські посиділки, але й дуже одних відзначаються, молодь грає, співає, танцює, частується, а на кінець приносять до хати достатню кількість соломи та зговорені вже пари лягають спати. Як думають одні, цілком безгрішно, а на думку інших, не завши й без гріха. Вибирають собі пару цілком вільно. І це ні до чого не зобов'язує. Пари сходяться і розходяться а згідно з взаємним нахилом. Збори, подібні до цих, ми знаходимо майже у всіх народів, як найпримітивніших, так і досить високоцивілізованих. На Україні вони і є місцем ближчої знайомості між молоддю, знайомості, що проводить до шлюбу. Сватання Скоро питання про шлюб між молодими людьми вирішене, наречений звертається до своїх батьків з проханням послати сватів до батьків нареченої. У свати запрошують двох досить літніх та поважених господарів. І принаймні один з них мусить бути родичем нареченого, найчастіше його дядько. У призначений час, майже завше ввечері, свати чи старости, взявши з собою хліб, пляшку горілки та конче палиці в руки, як знак своєї посольської місії, вирушають до хати нареченої. Дуже часто разом із ними йде і наречений зі своїм дружком. Постукавши у вікно, вони просять, щоб їх пустили до хати, посилаючись на пізню годину та на свою в тому з дороги. В хаті починається нарада, чи впускати, чи не пускати. І, звичайно, вирішують питання позитивно. Жених з дружком зостаються завше в сінях та починають розшукувати наречену, що її мати обачно вже вислала з хати. А старости входять до хати та після звичайного привітання виймають з мішка хліб, цілують його та віддають господареві. Той також цілує хліб та кладе його на стіл і питається старостів, хто вони такі та куди йдуть. Тоді старости починають оповідати небувалу історію, що ніби вони мисливці гнали куницю та запримітили, що вона сховалась у цій хаті, та що вони бажають знайти її. Їм відповідають висловом недовір'я та пропонують йти собі геть, по Тоді старости проголошують, що сила на їхньому боці, бо вони в запасі мають ще двох козаків у сінях та кличуть жениха з дружком. Ті входять і тягнуть за собою наречену, що відповідно противиться такому насильству. Тоді свати звертаються до матері нареченої з прямою пропозицією віддати дочку за їхнього парубка. Жених